Er tunet ind på Get In Talk Showet, hvad enten det er som podcast, eller i billedet på Dplay eller på Julesport.dk, og jeg sidder her, som jeg plejer efterhånden, fordi Simon Eskov jo ikke gider at lave Get In Talk Showet mere, han er blevet for fin til den slags. Mm -hmm. Det er godt, at Peter Pil Clausen øh, også både laver cykelsport, men stadig er dedikeret på engelsk fodbold. Det er vi glade for, Peter. Og så Kjærn Balboa Funuti, som sidder her. Folk, der, der kun lytter, kan jo ikke se, at der er en. at den gul? Jeg skal se jakken, er der, der er En gul? <lødigt> en gul rocky Ganske kort, for jeg gider ikke den lange version. Så går du i sædelsvænk. Er, er, er, er der en lang? Ja, jamen, jeg, jeg, jeg, så, jeg er jo kæmpe Rocky-fan. Ja. Filmen med Rocky, med Sylvester Stallone. Ja. Og så så jeg den her jakke i, i sådan et, en, en sports sportsmemorabilia-shop i Las Vegas, og så tænkte jeg, nej, den bliver jeg nødt til at få. Min kæreste, hun prøvede til at tage mig fra det, Jeg sagde, nej, jeg skal have den. Kan jeg ikke til det, det med, når man ser et, et, stykke, et stykke tøj eller tøj, eller man siger, jeg, jeg, jeg bliver nødt til at få den, jeg bliver Ej. nødt til at eje den, ellers så kommer jeg til at tænke på det resten af mit liv. er din søn Rocky? Nej. Dog ikke. Din. Det er lidt. Ja, det, det er dog, lidt derhen jeg. af det, samme Hollywood-stil. Ja. Stil. ja. Det er meget godt. Yes. Er du imponeret, pil Skal vi bytte undervejs i øh, Jeg vil godt prøve den. Ja. Ja. Det kunne godt være, godt være en lille givende øh, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kender ikke en pause. Ja, det kan være. Ja. Men jeg kender ikke lige det der følelse der, at man skal have et stykke tøj. Ja. Gør det ikke det? Nej. Nå. Nej. vi skal lige have et par spørgsmål sådan lidt fra Øst og Vest, som vi plejer at starte med. Peter Pil. Jeg er ked af roste, men du har faktisk og det har og du har været en fest at følge på Twitter, mens I lavede Giro detaljer, Vin, tiramisu og hygge med Holm og kompagni. Kunne fodbold og dækningen lære noget af cykelsportens stemning? Ja, det kunne man måske godt. Jeg synes, at måske er det fordi, at der er så mange rigtig, rigtig, rigtig mange, der har, har forstand på fodbold. Så, så skal det hele tiden være sådan noget med, at man skal være meget seriøs, og man skal ind og, og lave de dybe analyser og sådan noget. Der. Det kunne godt egentlig godt være, at, at, at, at cykelsporten er lidt mere loose, fordi de personer, der er omkring cykelsporten, er lidt mere løs, og måske også fordi, at der er et stort publikum stadigvæk, som ikke er fuldstændig inde i materien, så, øh, så, så er der også nogen, der skal... Altså, man skal også man skal gøje lidt mere, øh, måske, for at, øh, for at holde dem til, til ilen også. Så det, det kunne det måske godt være. Lad os bare få noget gøje Det kan vi godt, Kian, blandt andet. Her, kian sidder her, ikke? Altså, Kian <laughs> gøjler jo fra start her. Kian, øh... apropos beklædningsgenstanden, har Paul Pogba ikke noget tøj på? Oh, det gør mig så ked af det at tænke over det jeg føler mig for, På en eller anden måde føler jeg mig uretfærdigt behandlet Når jeg ser Jeg føler mig uretfærdigt behandlet Når jeg ser Paul Pogba spille for Manchester United Fortæl mig lige hvorfor jeg stiller det spørgsmål Jamen, Det er jo fordi jeg er på Twitter øh, i, øh, I går øh, søndag tweetet her. Ja, I går søndag Og i virkeligheden øh, Mange mange uger nu jo øh, har udtalt mig kritisk om Paul Pogba. Læs, hvad du skrev. Ja, jeg skrev Folkens, han spillede alle 90 minutter. Jeg forstår det slet ikke. Det giver ingen mening, at de ikke kan se, Pogba ikke har noget tøj på. Du skal faktisk, jeg... jeg forslår det slet ikke, men altså... Ja, den, den... <laughs> <laughs> kan det er jo heller ikke. Nej, det gik så hurtigt. Det var så oprevet, ja. Æh, Nej, det er jo, jo uh, Kajsens nye Claire reference, selvfølgelig. Æh, men grunden til, at jeg føler mig uretfærdigt behandlet, det er, at jeg, jeg forstår ikke, at de kan se, at det ikke fungerer overhovedet. Nu har han spillet der i fire-fem sæsoner, og, det, og, det, og vi diskuterer stadigvæk, hvor Paul Pogba's position er. Og øh, jeg hørte en diskussion mellem Gary Neville og Jamie Carragher i, på Engels tv, hvor de igen øh, for nylig diskuterede Paul Pogba. Og hvor øh, Jamie Carragher rigtig nok, bes, han sagde, jeg, beskriver, jeg vil beskrive Paul Pogba som et, et stort eller et, et, en spiller med et stort talent, men ikke en stor spiller fordi at han jo han har en masse individuelle kvaliteter, som er indlysende, fantastisk fysik og super teknik, øh, og, og øh, på hans bedste dag også rigtig, rigtig god i pasningsspillet, men bare så sjældent øh, leverer det i en, i en sådan meget lang periode, og så også ved at sige, har, har svært ved, synes jeg, at forstå det taktiske øh, element og, og lave alt for mange fejl, hvor han ikke skal gøre det. Jeg må bare sige, vi kan huske tilbage, altså jo, han har været noget tid i Manchester United nu, men hvis man husker tilbage, da han var god i Juventus, der var han jo blændende. Men det var en opgave, hvor han måske ikke skulle, skulle tænke lige så meget over tingene, bare at sætte motoren fri. Ja, men jeg har jo også set ham spille fantastiske kampe for Frankrig. Også det. Øhm, så, så, så et eller andet sted, så må han jo have det i så. Øh, ja, det har han vel indiskutabelt? Ja, men der er jo også bare nogen, hvis udviklingen går i stå, det har vi jo også set før. At, at de har lovet en masse, da de var rigtig unge og, og, og kom op gennem rækkerne, og så går og så det bare i stå, fordi de enten ikke får ude udviklet på det talent, som, som de har fået i, i medfødt gave, ikke har arbejdet hårdt nok på det, eller af andre årsager simpelthen ikke, ikke udvikler sig sådan, som, som man kunne have håbet på. Jeg synes jo ikke, altså, er der en vej? Er løbet kørt? Må... Ja, er der en vej tilbage? Er der nogen, der stadigvæk vil kunne få, få, få løst det her? Jeg, jeg er lidt i tvivl nu. Det må, jeg denne... må, må jeg lige uddybe det her, når jeg siger, at jeg føler mig uretfærdigt behandlet? Ja. Det, jeg har da lidt med Pogba, som, som du ved, det der med, når nogle gange øh, trænerens søn spiller bare fordi, at, at han er trænerens søn. Forstået på den måde, at United har investeret så mange penge i Pogba. Men det er ikke øh, under Solskjaer. Nej, det har han, men klubben har investeret ja. øh, så mange penge i Pogba. Han er jo også deres, du ved, The Return of the King, ikke? Altså, han, det, det er jo, han er jo kommet op igennem deres ungdomsafdeling, og han er jo, på, han er jo nok øh, sandsynligvis lønførende i Manchester United. Så på en eller anden måde, så føler de så potkommittet, hvis øh, folk, der kender pokersprog, at de føler lidt, at vi skal simpelthen have ha, han er ud af Pogba. De har jo også nu forlænget hans kontrakt til 22. Det forstår jeg også godt. Måske håbede om, hvis det ikke går i den her sæson at få solgt ham i, til sommeren og få, og få lidt penge ud af det. Men det er det, jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Jeg, jeg føler ikke, at, at han er der, fordi han er god nok. Det er helt Heil, Arsenal-manden, der har fundet de klip, vi lige så, hvor han sparkede 12 meter over og 5 meter ved siden af for den der kiggede med her. Nej, det, det er jo så pointen. Der, der er simpelthen bare for få momenter, hvor han shiner. Men... Du skal sku også have lidt modspil Kian, fordi folk ind på du, du har sikkert læst din uh, responsen på dit tweet her. Ja. Hvorfor hører vi kun skriver Tobias, Tobias med TH, Delhivel sjældent, man hører det, men hvorfor hører vi kun fra dig når Pogba spiller dårligt? Så vidt jeg husker kom der ikke mange tweets fra dig, formoder jeg, efter 5-0 sejren mod Leipzig, hvor han lavede en god assist ved 1-0 målet og spillede en god kamp. Der var at se en anerkendende tweet. Jo, jeg skrev til sidste kamp, men han spillede faktisk godt i dag. Okay. Men som jeg også skriver som svar, det er fordi jeg som udgangspunkt, ikke mener at han skal spille for Manchester United. Mm. Det er nu, der er nu 4 års empiri, at han så indimellem spiller godt, ændrer jo, ikke. ændrer jo ikke på det. Altså ligesom man er i et dårligt parforhold, kan man være, og så har man enkelte gode dage, men ens grundlæggende følelse er stadigvæk, at det her parforhold, det er forkert for mig. Det, jeg ja, snakker vi... ikke af personlig erfaring lige Puck, nu. Jeg Puck, elsker dig, skat. med den status, han har, den erfaring, han har, og den alder, han har, skal jo være faktisk toneangivende i hver en kamp for Manchester United. Så det, det handler ikke om at han skal ind og lave et her og der hvor det er. At, at det er talent, så vi alle sammen ved at det kommer til udtryk. Det skal være der hver evig eneste gang. Han tager stadig beslutninger som en ungdomsspiller. Ja, han gør. Det er det der det taler de jo meget ja. om, det er ja. decision making. Ja. Ja. Og det er jo der hvor det er han måske ikke er, er fuldt med. I sine defensive aktioner i feltet, i eget felt, som vi bare så senest i weekenden her og også i boldomgang på dybt kriminelle steder, hvor han lægger spillet fuldstændig op på et niveau, hvor, hvor, hvor, hvor ikke engang hans tekniske færdigheder kan bære det hjem med alt for stor risiko. det Du ved også lidt om fodbold? Jamen, jeg har jo spillet med dig engang, så skal man jo vide noget for at styre det lidt. Må jeg lige sige, I forhold til det, pil siger med ja. Pogba, at han skal være tonerangiven i alle kamp. Ja. Han har scoret 33 mål for Manchester United, og jeg ved godt, vi ikke udelukkende skal måle Pogba på, hvor mange mål han har scoret. 33 mål er jo et, i virkeligheden okay, Æh, øh, øh, for, for den position, mm. ikke? Så vi stadig leder efter den position. Nå, ja. ja, ja, men altså, i midtbanen har jeg ved godt, at nogle gange har han spillet som 6, og andre gange som 8, og han har også haft nogle kampe som 10'er. Kun 3, altså det Premier League, øh, øh, 3, 3 af de mål har været mod top 6-modstandere. Så 2 mod Manchester City, kan I huske den kamp, hvor City kan vinde mesterskabet. Den spikede jeg? I, ja, på hjemmebane mod United. De får en 2-0, og så vender United det er det var Mourinho som træner. Pogba i en faktisk fremskudt rolle ja. med to mål, og så scorer han 3-4 uger senere mod Arsenal. Det er de eneste tre mål, han har scoret mod top 6. Og, og Pogba er en big game player. Han skal være afgørende i de helt store kampe, både med assist selvfølgelig, dem har han også leveret retfærdigvis, men også med mål. Og han var faktisk god for Frankrig i big games, som du også var inde på, op. Ja, ja, og det er også derfor, jeg siger, at han har haft det, og han har vist det, øh, at han har det i sig, øh, men, men, men der skal ske en udvikling, der skal ske en modenhed, og den modenhed er ikke sket, og øh, han kan ikke... Øh, altså, lige meget ved at sige, når man, når man ligger op i det niveau, så skal man jo sådan set lige, være ligeglad med, hvilken træner du har, og hvilken spillestil du har, så skal du være dygtig nok til at kunne gå ind og tilpasse mm -hmm. sig stort set det hele, og tage dirigentstokken, fordi det er jo den position, som han skal have på et hold, han skal ligge og dirigere men det gør han ikke, fordi de andre de begynder også at blive tvivlsomme på ham, og så sige, hvad er det for nogle beslutninger, han tager? Skal vi overhovedet gå ind i nogle relationer med ham? Det så meget lovende ud, vil jeg sige, på et tidspunkt i løbet af foråret, hvor Bruno Fernandes var kommet til, og hvor Paul Pogba og jeg sad og analyserede nogle forskellige ting, ikke? med hensyn til, at det var, fordi jeg havde Manchester United i Europa League, men, men hvor, hvor, hvor han helt sikkert har set, Bruno Fernandes ham kan jeg bruge til noget, og de linkede flot op. Der var nogle rigtig, rigtig gode afleveringer fra en dyb position, hvor Paul Pogbasset ligger, og op til, til... Fordi han tør jo godt at spille de her afleveringer op gennem kæderne, hvor jeg tænkte, det her, det ser rigtig, rigtig lovende ud, og så kunne han selv tage løbende op og komme med op og deltage i afslutningsspillet også, men jeg synes bare, det er gået lidt fløjten her nu igen. Godt, det var så andet ja-nej-spørgsmål. <laughs> det lå godt. Ja, ja. Fire timer Hvad senere. Det første? Så, ja, det, ja, det første, det, første, det, det var, det var man kunne lære noget af cykelsporten. <laughs> <laughs> <laughs> og så Ja, det var det. Tak for i dag. Nå. Peter Pihl, vi er nødt til at gøre lidt kortere, men alligevel. Afledt Premier League-spørgsmål. Ser du med alt det politiske, der sker i FC Barcelona i øjeblikket af Pep Guardiola, ved af det, af træner i FC Barcelona? Det kunne måske godt ske. Det godt. Det vil jeg ikke afvise. Jeg tror, at han stadigvæk er kommet til Manchester City-projektet, og der, der hænger jo det her fuldstændig vanvittige ønske, krav, besættelse. At, ja, besættelse om at vinde. Champions League. Ja. Og det ligger jo ikke kun for ejerne, det ligger jo også for Pep Guardiola selv. Han vil jo gerne, han, det lykkedes ikke med Bayern München, det er ikke lykkes med, med Manchester City. Så, så, så den har han jo øh, hængende overhovedet. Men vi har også set en Guardiola lige pludselig øh, sige, stop, det gjorde han blandt andet i, i Barcelona, så nu, nu, nu skal jeg ikke være her mere. Af forskellige årsager. Hvor, hvor, meget, tror vi, øh, hvor meget tror vi Messis fremtid har, har en indflydelse på, hvad Guardiola vælger? Altså hvis Messi vælger som rygte jo meget stærkt gik på til sommer, øh, sidste sommer og næste sommer at skifte til Manchester City. Ja, så, så tror jeg han vil for, altså, så tror jeg Pep Guardiola vil vil fortsætte ja, i Manchester City. Det tror jeg helt sikkert. Det virker ja. som en af fodboldens ultimative alliancer. Ja, ja, men hvis hvis Messi skifter til en anden klub eller bliver i Barcelona på grund af, hvis den nye præsident får, får ham til at blive. Ja, den, den løsning er der vel også. Den er der også selvfølgelig, ja. og så, så, så, så kan man så sige så ligger det måske også lidt mere til at Guardiola vil komme dertil. Men jeg tror også godt, at øh, Pep Guardiola kunne vælge et Messi-løst øh, Barcelona. Det, det, det, den udfordring, tror jeg godt, han kunne se sig selv i. Der er nogle meget, meget, meget, meget stærke bånd mellem ham og så FC Barcelona. Uden sammenligning overhovedet i øvrigt. Et spørgsmål mere. Christian Eriksen, jeg synes, vi bliver ved med at kredse om, at det er uforløst, og, uh -huh, yeah. og, og det er ikke godt for ham i Inter. Er, er England den scene, han bør vende tilbage til, som du øh, laver i af situationen, lige pt? Igen. Ikke nødvendigvis, men er jo, han har jo vist, at der, hører han, der, der, der passer han rigtig godt ind. Jeg er igen, som jeg har sagt mange gange nu, jeg er meget spændt på at se, hvor Pochettino ryger hen, og om, om han kunne finde på at, at se Christian Eriksen som, som en spiller, der han kunne bygge sit nye projekt op omkring eller i hvert fald, at han kunne være en nøglefigur i det nye projekt, som Pochettino han, han skal i gang med på et eller andet tidspunkt. Det, er jo... det blev ikke FC København. <laughs> Nej, det blev det ikke. Det var Jace der lige tog den før, før Poch. Så, så det, det, det, det tror jeg faktisk er mest realistisk. Om det så er i Spanien, i stedet for Sedan i Real Madrid, eller hvor, hvor, hvor det bliver henne, eller Manchester United, hvis det her Ole Gunnar Solskjaer projekt forhåbentlig snart falder, falder fra hinanden, så, så, så kunne det godt være der, det næste step var på, på Eriksen. Og gæt, hvem der er redaktør i dag, det er Nils Heil. Der er bare en øh, sirene der siger, at han skifter til Arsenal, han skifter til Arsenal, han skifter til Okay, det kan godt være, at det sker, men altså... Tror ikke på. Ja, det tror jeg Arsenal. det går ikke. Nej, Niels, Arh. kom igen derude. Øh, vi skal lige, inden vi går videre i programmet, så er der simpelthen noget, jeg lige må af med her. Fordi mm -hmm. jeg synes, at vi i Danmark vi er faktisk blevet bedre med det her med at hylde vores legender at, at, at øh, anerkende de store, jamen store spillere i, nu er det fodboldverdenen, vi taler om, Hy, øh, store spillere, der har gjort en forskel på alle mulige forskellige planer. Jeg synes, vi er blevet bedre til, at så er der trøjer, der er dedikeret til en vis spiller i en spillerunde i Superligaen. Så er der en plads eller noget andet, der bliver opkaldt efter en stor spiller øh, omkring et stadion. Øh, men det der med at skynde på de store profiler, også mens de er der, så det ikke kun er, når de er gået bort, at de får at vide, hvor meget der er blevet på dem. Jeg, jeg, det inspirerede mig en gang, da jeg hørte øh, en, der havde været i Sydamerika med Henning Jensen. Og i Henning Jensen i Danmark, altså, han ville jo næsten kunne gå øh, ubemærket ned ad gaden, men da de landede i Buenos Aires med Henning Jensen, der var de ved at gå amok over, fordi det var en tidligere Real Madrid-spiller, der kom mm. der. Og det ville jo slet ikke være det samme, hvis han landede i Bilund eller i Kastrup. Øh, så så sådan ud af den tangent... Og det er ansporet selvfølgelig af et par triste nyheder fra det engelske. Yeah. Uh, Sir Bobby Charlton, som er blevet diagnostiseret med uh, demens. Vi kan se overskriften her fra The Telegraph, og det uh, er bekræftet af hans kone til avisen her. Uh, hans bror Jack Charlton, som man også husker, uh, døde af netop uh, demens uh, for nogle måneder siden. Og selvfølgelig alt det her, det kommer i kølvandet på, at Nobby Styles, også tidligere Manchester United, tidligere engelsk uh, fighter central på midtbanen, uh, døde for ganske nylig, også blandt andet med, med øh, demens. Han havde også med, med led af prostatacancer. Men, men de her store spillere, der, der går bort, og altså, de har jo fået deres hyldest, mange af dem, men det er bare en reminder for mig her til at sige, vi skal huske at hylde de store legender, og Subobby so Charlton er jo stadig i live. Husker jeg forkert, eller mødte du Subobby so Charlton en gang, da delegationen ja. entourageet var i Herning i forbindelse med kampen ja. mod Midtjylland? Ja, det er rigtigt. Kasper ja. jeg, Marker og Claus Frederiksen, vores fotograf, øh, og jeg selv var på Herford Beefstue, Ja, det er dyre sted der. Er et dyre sted. Ja. Æh, vi fik nogle gode bøffer. Ja. Og der sad Edward Ed og Bobby Charlton også, og vi smudlede lige op og spurgte, om vi må få et billede med, med Bobby, og han, var sådan, han var sød nok, men han var sådan, lad, lad os skynde os at få det hårdste ud, ikke? fordi han ville ikke have, at der var andre, der lagde mærke til det, og også gerne ville komme over og få taget billeder. Det oplevede, det oplevede han jo sikkert stadigvæk, hvis, man, hvis han går udenfor. Så ja, vi mødte ham, og han var i virkeligheden sød og rar. Men Køber du mine pointe, eller synes du, vi er gode nok til at hylde vores legender? Nu tænker jeg i Danmark, fordi i England er de jo faktisk okay til det. Min pointe er bare, at vi må ikke gøre det kun, når de er gået bort. Nej, men det var fuldstændig ret, og jeg synes også, at, at vi godt kan gøre det, måske lidt mere en gang Men Vi prøvede det faktisk i vores, nu startede med cykelsporten der, i vores Tours-dækning af, af, af Gitto detaljer, hvor det var, at vi simpelthen tog de danske etapevindere, og så fik nævnt dem, og omtalt deres etapesejr, sådan en for en, alle de 12 sejre der har været, startet fra den mest moderne, og så helt tilbage til, til Ole Ritters tid, og, og det, det det gjorde jeg simpelthen, fordi at jeg synes også, at vi, vi trænger til det her engang imellem at dyrke vores gamle helte. Men samtidig er vi jo også danskere, og, og netop vi er ikke sydamerikanere, der overfalder øh, folk. Fordi at, øh, det er jo også ubehageligt for, for aktørerne selv, kan man sige, når de kom, hvis de kom i en lufthavn. Eller, eller, eller, og jeg, vi har jo rejst med, med, med store stjerner, fordi vi har haft mange af dem med som medkommentatorer. Og det altså, jeg synes, det er intimiderende. Hvad synes de så ikke? Altså, jeg ved godt, at mange af dem, de, de vender sig til det. Men, men der kan jeg egentlig meget godt lide den der danske tilgang til det, at man er sådan lidt mere, okay, man noterer, hvem de er, og, og sådan. Ikke? Men, men så er det i sådan et offentligt arrangement, ja, at man godt det, kunne hylde dem, det, ikke? det er ikke, altså, ikke uh, tyldsomme typer som kian, der skal gå hen på restauranter. Det er ikke ligesom... Du mener <laughs> men, ikke, at de nødvendigvis skal være en del af det? Øh, jo, for, både og, for, og fordi det er jeg... i forbindelse med kampe for eksempel, ja. hvor man mindst mm. det kan være på fødselsdage, runde dage, markeringer af, ja. af tidligere store bedrifter. Man skal bare blive ved med at huske at holde, holde den der ild, historiens ild brændende. Ja. Jeg vil også bare sige, at jeg synes faktisk også, at mange af de danske spillere, måske ikke altid sådan, altså store spillere, øh, altid måske er, er klar på at spille med på det. Også fordi, måske synes de, det er for meget. Altså, vi forestiller mig, vi, vi kender Brian rigtig godt, har Brian lyst til at sidde og blive, blive hyldet? Jeg tror, han måske nogle gange kan være lidt øh, øh, ukomfortabel Brian Brian ja, øh, ja, med det. Ja, ja, og fordi... Michael, for den sags skyld også, nu kender ham, jeg kender ham ikke lige så godt pil, du kender ham bedre, men altså, lige hvis vi nu bare tager øh, fremhæver de to, jeg tror ikke, de nø synes, det er rart at, at deltage i, i noget, hvor de sådan... Nej, men sådan, de behøver ikke, ikke stå og lave stand-up for 40.000 mennesker, Nej. det er ikke det, jeg siger, men jeg tror en gang imellem, synes de også, at det er meget rart at, at, at vide, at de bliver husket, og det, de har gjort, var ekstraordinært. Ja. Ja. ja, men det tror jeg, du har ret i. I men de, de, de behøver ikke altid nødvendigvis selv at være til stede. Nej, altså, nej. Vi andre kan godt gøre det øh, for dem, fordi at det, jeg kan da også godt se, at, at det, det nogle gange må være ubehageligt at skulle omtale sig selv i, i rosende må og, og man ved jo godt selv, hvilket lig man har i lasken, ikke? lasten. <laughs> Det, der lignede en god idé, er blevet aflevet. Vi kan ikke give Peter pil i disse coronatider og Kians jakke på. Ja. God afstand imellem. Hold din uh, rockejakke på, og så må det være sådan, så må du vaske den, sprit af, og så kan Pihl den på næste gang. Skal vi aftale det? Aftale. Ja, godt. Nå, det var lige en uh, lille afstikker til indledning af udsendelsen her. Nu skal vi så til spillerunden i Premier League, som jo et eller andet sted, kan man sige, kan overstås relativt hurtigt, fordi øh, apropos cykelsportsproget, en, en transportetappe, hvor mange af de store vand. så var der en øh, United-Arsenal, som selvfølgelig stikker lidt ud, hvor United viste deres begrænsninger. Arsenal viste noget styrke. Jeg kunne godt tænke mig at dykke ned på en, faktisk to Arsenalspillere, der der florerer et klip på sociale medier. Nu kan vi af rettighedssensyn ikke vise det her, Aha. men Mohamed Elneny, der i dybt inde i tillægstiden, ligger og jagter som en, en, en gal øh, højt op i banen, og ender med at få United til at sparke bolden ud over sidelinjen, så, så tiden går, og Uniteds frustration vokser. Men det her, øh, den her spirit, Ateta har fået frem i det her Arsenal-hold, synes jeg er vanvittigt prisværdig. Helt bestemt, og det er jo det er jo lidt på en eller anden måde. Arsenal øh, i, øh, er gået lidt tilbage til nærmest George graham dage, øh, Måske ikke helt strukturelt, men i, i forhold til indstilling og, og, og kærlighed til at forsvare. De er jo virkelig, virkelig øh, stærke defensivt. Øh, tillader meget få berøringer i deres eget felt fra modstanderne og sådan. Så det er jo, det er jo skægt at se, at det er faktisk er den her måde, som øh, Arteta har bygget sit Arsenal at, at holde op på. Og så har han jo, må vi også indrømme, givet køb på, på ting offensivt. De er jo ganske tandløse i virkeligheden, Arsenal, offensivt. Ja, men hvis vi holder fast i din præmis, som jeg ikke er uenig i, den der strukturtanke, øh, Ellen Eni, er jo måske en bisætning her, det var bare som symbol på, ja, hvad bestemt. de står for. Men Thomas Partey, som jo også bliver skamrost over, manden, der er kommet fra central midtbanespiller fra Atlético Madrid, han bliver sammenlignet, og sige, at Roy Keane, en mand, der ved, hvad han taler om i forhold til at slå hårdt på midtbanen, at Thomas Partey kan nå nogenlunde samme højder som Patrick Vieira på den central midtban for Arsenal. Skyder han over målet, Roy Keane? Keanes gamle ven der, øh, ja, partner af ja, ja, øh, Men kan du jeg, se, hvor han er helt? Jeg, jeg kan sagtens se, hvor han vil hen. Og jeg skal heller ikke sidde og nu og, og, og rose mig selv for meget, men jeg har siddet i den her stol og så sagt, det er der, hvor Arsenal lige nøjagtigt på den position mangler. Et, måske det aller, aller der, og så i centerforsvaret. Og, øh, og jeg kan sagtens se, at det er, det er den vej, at de skal gå med, øh, med, med Thomas Partey. Han kan blive guld for dem, fordi han kan forskellige ting. Han kan nemlig det der. Han er moderne midtbanespiller, der kan gå ind og tage fat, og han kan aflevere frem efter på brydningspasset, og han kan gå med i, i spillet. Han kan true udefra. Uh, han tør at spille de her afleveringer op igennem kæderne. Uh, så, så det der mantra, som mange trænere har, det er bryd fremad, fremad, fremad, det har han i sig. Altså, han driver det simpelthen frem efter. Det, det kan jeg godt, rigtig godt lide. Og så er han, altså, han kan han godt udgøre det her boldværk. Og det er måske også derfor, at Arsenals forsvar er blevet bedre. Øh, Gabrielle er kommet ind. Er med meget stort øh, talent, men stadigvæk kun et par 20 år, så vidt jeg lige husker. Så, så, så det kan, han, skal også, han skal have lov ja. til at lave fejl, kan man sige. Ikke? Men, men, men de bliver godt beskyttet nu. Og det er ufattelig vigtigt. Er du på samme højder som Pil her? Altså, var det så meget en manglende brik i Arsenal? For jeg, jeg er derhen af også, så, så vi skal tænke dem ind, hvor det er rigtig sjovt i Premier League. Man kan sige, for at blive mester, skal de måske lægge for meget til, altså, der, der skal lægges for meget på til dem, og opnåeligt for dem i sæsonen her offensivt til at blive mester. Men i top 4? Ja, øh, ja det, det tror jeg faktisk, jeg havde dem også øh, første ja. sæson. Jeg havde United og Tottenham øh, ude af top 4, og er de seks de store. Øh, så helt klart, men det er jo sådan, øh, som det også var for Jürgen Klopp, da han byggede sit Liverpool-hold op, at, at de her positioner bliver fulgt, øh, fyldt ud, øh, nøglepositionerne, lidt efter lidt. Altså først så var, det jo, øh, var det jo Salah, der kom til, øh, og, og så kom øh, Virgil van Dijk og, og Allison øh, løbende. Så, og det er rigtigt, Partei er en af de brækker, som øh, Arteta skal bygge sit muligvis kommende mesterhold op. Nu må vi se, hvordan det går. Men så, er det også, øh, så mangler de jo måske også noget nu. Til at sætte spillet. Altså offensivt, øh, <hæmmetrup> en. Nej, ja. <h tym> det bliver jo 100% sikkert ikke ham. Men det bliver måske det næste, eller det centrale forsvar, hvor de jo, som du også siger, Pil, allerede har forstærket sig. Så han, han bliver en helt central rolle, det er der ikke nogen tvivl om. Men nu bliver det så i næste transfervindue, eller det efterfølgende, at Arsenal skal også begynde at kigge lidt fremad og se, hvem er det, der i virkeligheden skal sætte deres spil. Og for at følge lidt op på det der, så kan det jo godt være, at Moses <H3> han... han fik en chance hos Arte, og... og han har så noget. Analyser sig frem til, at netop hvis vi skal have den her El Nenni øh, tilgang til det, og vi skal have den inde på banen, så, så skal Øsil ikke være en del af det. Altså, det kan jo sagtens være sådan nogle ting, øh, der, betyder, eller der har gjort, at, at Øsil ikke er det, fordi hans, hans, altså, hans kreative evner er jo til det, det er der ingen tvivl om. Men, men der er attitude, øh, problemer. Han har jo masser af attitude på holdet nu. Han laver Show Me-arbejde i stedet for. med yeah, han på, på Twitter, ja. ja. Øh, nu skal vi ikke gå hele vejen ned ad den boulevard igen, der hedder Manchester United og Ole Gunnar Solskjaer, men det var første gang i 14 år, at Arsenal vandt på Old Trafford i en Premier League-kamp. love for Ole Gunnar og hele Manchester United, og hele det taktiske setup øh, på førsteholdet <laughs> bliver, bliver skudt fra, fra alle øh, geleder. Er det. Øh, er der hold i, i den øh, vaske kritik? Ja, jeg synes, jeg synes bare, at det er så svært at blive klog på. Det er så skizofrent, ikke? Altså, det, der, det er i hvert fald tydeligt, at, at United de, de har en bestemt type modstander, de godt kan lide at møde. Det er ofte uh, tophold, som godt kan lide at have bolden. Ja, som tager spillet. Som tager spillet. Ja. Leipzig vil jo også beskrive sådan et, et, et hold, som, som er meget aggressiv og offensiv i deres udtryk, det samme med uh, PSG, som de jo også lige for nylig har slået. Det, og, og det har jo Ole Gunnar Solskjaer vist nærmest fra den dag, han tog øh, over for United, at de der hold, kan United rigtig godt lide at spille mod, men kontinuiteten, og, og, øh, og den der sådan kynisme, der skal være for, at United kan være med i mesterskabet, det har han nærmest indekyldigt, føler jeg, er bevist, at det, at det kan han ikke formå at installere på det her hold, og derfor så, må vi sige, at, at, at det er ved at være noget ved vejs ende. Jeg tror ikke, det her projekt løfter sig mere, end, end det er. Jeg tror stadig, at vi kan komme til at se flotte kampe fra United-tiden mod store modstandere, og sågar også mod små, men der vil altid være de her øh, fald i niveau. Må ikke? Vi følger op, og det kan blive ja, i sagens naturen, følger tungen med, med Ole Gunnar Solskjærs med Manchester United. Vi skal selvfølgelig også ja, ikke runde i dybden, fordi Liverpool det er lidt de samme snakke, vi har runde efter runde her, men, men var i problemer undervejs, overkom det blandt andet på grund af nogle gode aktioner fra indskiftede spillere, øh, er helt i top i, i Premier League nu, så det ligner jo det billede, vi kender, men jeg synes, mellemregningerne er markant anderledes, men bundlinjen lige nu er billedet, som vi kender det i Premier League, også at har... de, de to, vi havde øh, som poppet op, at gassen er ved at gå lidt af ballongen for både Everton og Aston Villa i toppen. Og... Jeg har en sjov stat med Liverpool. Jeg. Ja, kom bare. At Liverpool er de reagerende mestre siden, øh, som har lukket flest mål ind efter syv kampe siden Aston Villa i 97-98 sæsonen. Og så er der nok nogen, der tænker, at Aston Villa var der ikke reagerende mestre i 97-98. Oh, Hvornår? 18-97 18 97, 18, 97. Ah! 18, 97 kiggede okay. <laughs> holden om. Er det Det er vanvittigt, ikke? Har I planlagt den der tegne? Nej, nej, nej. Okay. okay. Ja. Nej, det er nej, nej. Uh, Great lines. Vi har faktisk et element i dag, som, som er sådan en, en subjektiv størrelse og en meget fluffy størrelse. Det er noget med, hvad der rører os, hvad der animerer os, rører os emotionelt blandt andet, men også sådan, øh, glæder os ved Premier League i den her sæson. Har du et indspark her i, ja, i den kontekst? Det har jeg faktisk, og det, og det ligger lidt i, i forlængelse af nogle af de her ting, som, øh, som, som, som du også har sagt her. Liverpool for eksempel, øh, ja, de ligger jo toppen her nu, men, men må overkomme en, en masse besværligheder for at, øh, at vinde deres kampe. Og det, det, er, at det glæder mig egentlig, at det er så lige, som det er i, i den her sæson. Jeg tror ikke, at man skal have mere end i ja, stedet mellem 80 og 85 point for at vinde ligaen. Ja, 80 er måske lige rundkanten, men, men, men og i nærheden af 85 point for at vinde. Vi har ikke en Manchester City, der kører med, med 100 plus point. Så derfor... Så forudser jeg, og det glæder jeg mig over her, at indledningen har vist sig, at der er flere hold, der, der, der kommer op og popper op som tophold, og så dør lidt igen. Og, og, og, og det betyder helt sikkert, at vi vil få en bred top, som, og vi vil have spænding meget, meget længe i ligaen. Jeg tror heller ikke, at øh, mesteren, de går afsted med, øh, med særlig mange point. Så derfor så er, øh, altså, den her liga er jo faktisk op for grabs, øh, og derfor var det jo super vigtigt for et hold som Liverpool at overkomme øh, West Ham og vinde den kamp med øh, ja, skrappede to point i en periode, hvor de ikke spiller så godt. Så kan det være, at det gode spil kommer på et senere tidspunkt, øh, eller det bedre spil kommer på et, øh, på et tidspunkt, og så kan de køre af. Men, men det gælder virkelig om nu at holde sig til, fordi at... Øh, jeg tror, at, at ligaen bliver meget tæt. Ja, for så vidt enige i det, Pil siger også, at jeg tror også virkelig, at top 6-holdene kommer til at tage point fra hinanden løbende. Det eneste, jeg vil sige, taler lidt imod det der med, at at, at de at, at, at pointtallet uh, point for vinderen kommer til at være lavt. Det er, at jeg synes, bund, bundholdene, altså de, de sidste 4-5 hold i ligaen, de, de er ikke særlig gode i år. Altså, de har også samlet virkelig få poenget. West Bromwich, Burnley, Fulham og så. Og der, der ser man jo nogle gange, der kan man jo godt se, at, at bundholdet nogle gange tager point for de store. Og det kommer vi sandsynligvis også til at se. Jeg tror ikke lige så høj grad, som vi har set tidligere. Jeg synes, der er et større spænd fra de allerbedste hold i Premier League til de, til de laveste. Men, men det er rigtig feltet under toppen de, de tror jeg kan blande sig mere opad til, end de, end de Er det er det, det, der fanger dit øje på samme note, som, som jeg spurgte Pihl om, hvad altså der Er Altså i forhold til, hende? hvad der rører mig? Jamen, jamen ja, eller, eller hvad skal vi sige, hvad, hvad, hvad, hvad du kast, kast, sådan kaster dit lys over? Ja, altså jeg synes, bundholdene er, er bemærkelsesværdigt dårlige, men jeg tror også, det har noget at gøre med den her øh, coronasituation, at der er nogle af dem, der, der sidder lidt mere på pengene. Altså Burnley for eksempel jeg mig meget over deres måde at bruge penge på, de har brugt en million pund. De har hentet Dale Stevens i Brighton, og så har de lånt en eller anden øh, tredjemålmand eller sådan noget det er det. Og, det og det vil jeg bare sige Burnley jeg, jeg jeg troede i virkeligheden det altid var sådan her Burnley opereret og så gik jeg ned og kiggede tilbage på, der, på deres spillerindkøb og det er sjovt nok de har faktisk brugt mange penge altså netspændte 65 millioner siden de rykkede op i eller fra 2015 for 16 sæsonen så det er ikke engang fordi at Burnley mod min mening forventning, har ikke brugt penge men Burnley især Fulham har ikke brugt lige så mange penge som de gjorde sidste gang West Bromwich det samme og jeg tror det er det der har, der, der, der har gjort at, at bunden især ser lidt skrabet ud. Jeg tror de sidder lidt på pengene. Jeg har også selv givet mig selv den samme opgave at kaste et eller andet ting, jeg sådan har registreret omkring rundt her. Det er faktisk noget, der, om ikke rører mig til tårer, fordi det vil være at skrue det alt for stort op, men, men noget, som glæder mig helt inderst inden, det er Gareth Bale. Øh, den... De, de billeder, de scener, der kommer af Gareth Bale, da han scorer, kommer ind fra bænken og scorer et afgørende mål, hans første mål i en kompetitiv fodboldkamp i 14 måneder. Masser af snak om hans motivation, hans, hans engagement, hans pengegriskhed i Real Madrid, hans fuldstændig agerende i kulissen, altså fuldstændig sat til side i Real Madrid. Jeg har jo forsvundet fra scenen, kan vi godt sige. Så vender han tilbage her og scorer som indskifter i den klub, der betyder allermest for ham. De scener ikke, hvad skal vi sige, fabrikeres på forhånd inde i hovedet. Den glæde, der kommer ud der, den smitter mig, og den minder mig om, og jeg tror også, den har mindet Gareth Bale om, uden jeg lige har snakket med ham for nylig, om, hvad det hele handler om. Mm. Og det handler, når alt bliver skrællet ned om glæden ved at lykkes Glæden ved at være del af, af, af et kollektiv. Glæden ved at kunne gøre en forskel. Og glæden ved, at, ja, ultimativt for en mand i hans position, at lave mål. Glæden ved et godt pot. Men det tror jeg fandme, det tro, gør. Ja, men tror du, det kan føre til noget? Ja, så i tvivl om, om han er på det rette spor, om, om han bliver en kæmpe spiller igen. Men, men, men det, der lige blev vagt til live i ham, følelsesmæssigt, i de øjeblikke, der efter han scorer, og lur også, da der bliver fløjtet af, hvor den er besejlet, det er fuldbragt, jeg har været tre point hver for min hjerteklub Tottenham. De senere, da han går fuldstændig lukket ind i sig selv, lige efter kampen der. Ja. Det vil jeg bare sige, det er noget, der minder mig om urkraften Selv på det her plan, og med de her lønningscheks. At det ja. er den samme som på marken, lige uden for døren her, hvor, hvor, hvor dreng og piger løber det synes, det synes jeg er en god pointe, og det er jeg faktisk godt kunne lide, præstation i går. Han havde jo udgangspunkt på højre kanten, og hans defensiv arbejde, fordi Brighton havde rigtig meget af spillet til sidste kampen, og han, og han løb jo og dækkede af og dirigerede og sørgede for, at, at, at hans mand bagved vidste, hvor han var og sådan noget, og det kunne jeg i virkeligheden godt lide. Altså, det, det er også den indstilling, han er kommet til Tottenham med. Ja, det kan jeg godt lide, for det viser mig et eller andet sted om en karakter, der er en anden end den, som fører sig også skidt frem i griner af, af, af potteriet og, og, og spillet på golfbanen, som jo var mere udtalt end det på fodboldbanen, men det er jo en topspiller, altså det er jo en spiller, der var helt oppe i verdenstoppen toppen på et tidspunkt. Det er han ikke lige nu, men kan du følge min tanke, at, at det piger sådan urkræften i spillet? Ja, ja, ja det kan jeg. jeg glæder mig jo altid over de der. Altså, jo mere jordnært det egentlig bliver, jo bedre for mig, synes jeg egentlig. Det minder mig om, hvad det hele det handler Præcis. om. Præcis. Lignendeagtigt med, at når man cykler forbi Valbyiddagspark eller et eller andet stadion, og der renner jo nogen rundt og spiller derinde, og den der glæde, der er ved, ved selve spillet, uanset alder eller niveau, så kan jeg godt... Jeg kan jo, jeg kan jo ikke... Jeg stopper jo altid. Altså, jeg bliver nødt til, selvom jeg er travlt, så skal jeg altid lige stoppe og bare lige se to minutter. Og, øh, det, det, det, det har jeg bare også sådan, øh, kommer jeg meget ud i Valbydelspark og, og træner stadigvæk, ikke kan hver onsdag. Øh, kommer kun for at bagefter, selvfølgelig. Men, men, men så forleden er der øh, u 15 hold for frem og, øh, og Frederik Sund, der spiller. Jeg kan ikke lade være med at stå og lige kigge ind på banen der og så se det, de, de har i sig. Det er jo ikke sikkert, at de bliver superstjerner. Men det er jo lige meget... Det, det er fodbolden, det er glæden ved det. Og når det så også kommer til, til sådan en mand som, uh, som, som Gareth Bale, der har været under utrolig pres og sat sig selv under utrolig pres, så, så, så glæder det mig bare. Det gør det. Jeg, jeg registrerede også de scener der. Ja. Uh, det, det er jo helt fantastisk. Og så, der er noget grundlæggende i det. Og som man siger i Hollywood, people love a great comeback. Yeah. Ja, og det der, det er et monster. Tænk, hvis han kommer tilbage. Ja, ja. Tænk, hvis vi tør den til ende, at Tottenham bliver mestre Eller spiller sig helt op ja, med, med ham. Men det er ikke sikkert, at det kommer til at ske, nej, men... men kan vi huske, Terry og Henri, der kommer tilbage til, ja, uh, til Arsenal, det og sporer et mål mod, ja, mod Leeds. Ja. Emotionelt. Altså, ja, og det var, en Oni et af hans signaturmål. Det blev ikke til mere. det, nej, det, det jo et blev jo ikke til mere. Det blev jo ikke dårligt comeback. Men det er jo lige, lige meget. Men lige momentet Historien der... Historien er fantastisk. Ja. Momentet var fantastisk. Ja, absolut. Nu skal det handle om Europa League, og vi har allieret os med en god kollega oppe fra det norske, Jonas Berg-Jonsen, som er reporter på Eurosport Norge, og en af vores kampe er jo Arsenal mod Molde. Og grundlæggende synes jeg, at vi skal starte med at rise op. Hvorfor, Jonas, er nordmænd så vanvittige med engelsk fodbold? Det handler om, fra starten af, da vi heroppe i det høje nord ikke fik en tv-signaler fra kontinenter. men så fandt någon ud at man kunne sende satellitsignaler fra Midlands, altså rundt Wolverhampton og Aston Villa og det der skikte over til Norge. Vi fik en et hakket signal, så at vi kunne få möjlighet og se engelsk fodbold allerede på sent 1960 tal Og derfra og inn, så har det været norsk fodbold for alle og så blev det en voldsom eksplosjon selvfølgelig på 90-tallet da Drillos herget, og vi havde 25 spillere i Premier League på det meste med spissen, så det er vel hovedårsaken. Og jeg skal lige høre dig selv, hvilket hold sympatiserer du med i Premier League? Jeg er, som din kollega Kian ved godt, Arsenal for alle penger, så for mig så har det været en stor tid siden Molde trak Arsenal. Jeg husker i 2004, da Arsenal trakk Rosenborg i Champions League, men da var det umuligt at få tak i billetter. Denne gangen er det jo desværre ingen billetter til salg, så det er, det er kjipt. Men det är Jeg at Arsenal skal til Molde, og jeg skal forsøke at komme på kampen som, som journalist. Da. Så jeg har i alle fall set kampen ringside. Men hvordan ser du mulighederne for Molde? Fordi Molde er jo kommet ud med, med makspoeng, og, og det ser lovende ud for Molde i gruppen her. Hvordan er Moldes muligheder for at drille Arsenal på Emirates? Jeg, med tanke på hvilke slags lag Artheter har mønstret i Europa League, og de senere års resultatene for Arsenal i gruppespil, som har været helt på. Man kommer ridere, at brillere. Og så videre, uden af Og Og som du siger, Molde har fået en fin start med 6 poeng. De kan slippe med skuldrene, og ved at det har to seier i boks, mens vi Wien må slå Dundalk gange to. Så jeg tror at Molde kan tænke okay, vi har ingenting at tage. vi vi har bare så godt vi kan, og vi er i ganske bra form. vores nøkkelspillere er i godt slag, og jeg tror egentlig Molde kan skapa lidt kludder for Arsenal, lidt så, som vi så Østersund. Da de såkaldte åbnet på Emirates for uh, nogle år siden, så jeg tror ikke det er helt helt uh, umuligt, selvom Arsenal selvfølgelig er enorme favoritter. Og så et lidt nordisk drillespørgsmål, så som målte kan gøre det, som Ole Gunnar Solskjers Manchester United ikke kunne forløbet. Ja, altså, jeg, jeg er helt sikker på at. Uh, selv om Arteta har uh, fået syn på saken uh, i overkant, det er jo tilbage til George Graham og Boring, Boring Arsenal, med, med så få skåringer, så um, tror jeg at Molde, uh, rigtig nok, ingen spisser i toppslag, det er kanskje et lite, et lite manko der. Både Leke James og uh, Omo Janfo er ikke helt i uh, sin skarpeste form, og det er ikke helt positivt. Men jeg uh, vil overraske, hvis ikke Arsenal snipper en mål eller to i løpet af disse kampene mot uh, Molde. Og det er jo noget af det samme, faktisk, som uh, din gode bekendte, som du siger, Kieran Fonuti, har sagt. Kieran, du får ikke lov at fortælle ret længe om jeres fællestid i Liverpool, for der er noget censur på det program her. Nej, jeg, jeg havde ellers forberedt et spørgsmål til ham. Men ganske, ganske, ganske kort. Yeah. Fortæl lige om linket mellem dig og, og Jonas Berg-Jonsen. Ja, jeg bor jo i Liverpool fra 2010 til 2013, og på transfer deadline-dag i sommeren 2012, der mødes tilfældigt Jonas og jeg ud en Melwood, mm. mener jeg det var. Og vi, vi, vi, vi falder i snak, og lige pludselig så siger Jonas, at han... Hans arbejdsgiver har, har, har, har foreslået ham, at han skal flytte til England og til Manchester. Og så siger jeg til Jonas, hvorfor flytter du ikke til Liverpool i stedet for? For så kan vi, du ved, hjælpe sad, og, og, og vi kan, du ved, have et lille skandinavisk team her. Og Jonas, han flytter så til Liverpool etagen over mig i det boligbyggeri. Som, som jeg boede i, fantastisk boligbyggeri, og det ville er jo, at nordmandene, de har så mange penge, altså de hiver dem jo ud af røven, at uh, hans arbejdsgiver betalte jo for hans husleje, men jeg, mens jeg selv måtte betale for min. Det var en skændsel, men det er alle de her oliemillioner, de skal jo bruges på noget, og de her, alle de, halvdelen af de oliemillioner, det gik i Jonas bag op i Jonasens lomme. Ja, og så skal jeg lige høre, Jonas, der går rygter om, i, I, I løbet ture, i spiste sund mad, i drak masser af vand, og der var ingen byture. Er det rigtigt? Jeg skal lige høre Jonas om en ting. Jonas du, For de folk, kan jo, dem, der følger med, de kan jo se, at Jonas er en flot fyr. Altså, meget typisk norsk og godt bygget og flot nu, smil. Nu bliver jeg nervøs. Så, så. Det skal du ikke blive. Men Jonas, er du kommet over at du i 10 måneder i England, i Liverpool, ikke scorede en eneste pige <laughs> på alle vores byture? Det skete aldrig. <laughs> Ej, ja, er det uforståeligt? <laughs> Nå, jeg er ikke kommet og ikke. Det mørkeste kapitlet i min uh, historie som uh, sælger um, opnået på pikefrøden så tog det lang tid at komme sig og det samme med bordtennis eller pingpong, hvor jeg også blev udbuket inden 10 ti-sejre uh, måneder i Liverpool i lejligheden til uh, Kian. Det var nogle det var nogle tøffe tøffe måneder, men nu er efter syv år, så har jeg endelig kommet mig, for jeg, for jeg håber. Nå, jeg er nødt til at bringe den tilbage på fodboldsporet her, men tusind tak især til Kian, som vi lige lukker lidt ned for her. Kan vi lige lukke for lyden på, på Kian lige nu. Til sidst her, Jonas. Det er jo Bode Glimt, der er løbet med så meget omtale på grund af deres vanvittige run i elitserien i sæsonen her. De fører jo med vanvittige mange point, men, men, men altså, hvor stor en klub er Molde på den norske klubscene? Historisk set så er Molde med tanke på at det er jo en vældig liten by. Egentlig, det bor jo bare nogle tusen uh, mennesker der, men de har jo en fin arena, en af de fineste i hele Europa, i vannkanten med fjellene der, lige bak og alt i fine solnedgange og et uh, nydelig, nydelig sted, sådan set. Men det er en klubb som vandt sit første ligagull i 2011, men det har vært Oppe i toppen af norsk i mange år og har en stolt historie. Så det er en relativt stor norsk klubb. Etter Rosenborg, Branden, Varderenga, Viking, så har du kanskje Molde i et skikte der, hvor også Bodøglimt ligger. Da. Så ja, høvelig stort. De har også været det eneste norske laget for ruten Rosenborg, som har været med i Champions League en gang før i 99-2000. En klubb som har været finansiert af nogle rike lokale forretningsmænd, som har tjent sine penge på fisk og, og gas, så um, det har også selvfølgelig bidraget til at det er, de har kunnet um, flytte i toppen over så mange år, for det er en, en pengestærk Jonas, tusind tak, fordi du var med oppe fra Norge. I kan lige, du kan lige snakke med Kian på telefonen senere, hvis der er nogle andre anekdoter, som ikke tåler vores andres øre. Tusind tak, fordi du var med. Og jeg ved, Peter Pil, du så har noteret med her, for du kommenterer Rasmus Molde. Ja, præcis. Tak for info, Jonas. Det kan være, at jeg ringer til dig i løbet af ugen for lidt flere info. Glimmerne. Men det godt. Det mens det vi godt. lige lægger på med Jonas og... Du er stadig kommet over, at der var lidt bedre økonomi fra Norge end Danmark. Ja. Det, skal, det, det er okay, Kian. Ja. Men hvis vi lige kigger på... Vi gider ikke snakke hver eneste kamp ned igennem. Det bliver lidt for tungt, synes jeg, at gøre det hver eneste runde frem, frem mod Europa League. Men de britiske hold, der er med her, pil og Kian. Rangers, Tottenham, Arsenal, Leicester, Celtic. Det er jo ikke lige slukket sluk for Jonas, han. Jo, Jonas er stadig med her, men han må gerne være med. Men det er ikke mig, der har styr på Jonas. Men hvis vi kigger på de britiske hold, der er tilbage... Dem, dem, dem, som vi beskæftiger os med mestendels. Hvem har I størst fidus til i forhold til at, og, jeg skulle sige, række ud efter trofæet i Europa League? Uh -huh. Uh -huh. Det er jo ikke sikkert, det er faktisk ikke sikkert, at det britiske hold er med i turneringen endnu. Forstået på den måde. Det kan jo godt være en af dem, som dropper ud fra... fra, ja, fra, men, fra men, men det er dem, vi har her? Ja, dem vi har her, så... Uh -huh. Jamen, jeg, synes, jeg synes jo faktisk, at Arsenal uh ser rimelig godt ud, fordi at de har med en, en lille investering... Der har de, de formået at, at stort set bringe sig videre allerede på nuværende tidspunkt, og, og hvad kan det så ikke blive til på et senere tidspunkt? Jeg forudser, at Arsenal bliver et bedre og bedre hold i løbet af sæsonen. Svar du også, Arsene Ja, jeg tror, øh, altså det kommer lidt an på at Tottenhams... Øh... Moulin vil gerne vinde trofæer. Ja, det var han nemlig. Og det der med, at han altid har vundet trofæ i de klubber, han har været i, det, det, det, det ligger ham meget på scene, at den statistik skal fortsætte. Men det kommer meget an på, tror jeg, hvordan de ligger til i mesterskabskampen, øh, når vi kommer ind i foråret. Godt, jamen øh, vi lægger den ned for nu, fordi vi er ved at være nået ved vejs ende. Jeg skal minde om, at der også er FA-Cup første runde i øh, den kommende weekend, så der er altså pokalfodbold over fra de britiske øer. Det er tak for, de kiggede med. Tak, for, tak til Rocky, tak til Kian, tak til Peter Pil, tak til alle sammen, tak til Jonas op fra det norske og... Så skal jeg takke jer derude, fordi I har holdt os ud endnu en gang, og om I har lyttet med som podcast, eller om I har kigget med på Dplay, Eurosport, eller Eurosport.dk, eller hvor I nu har været. Hvis du hører os som podcast, så gør os lige tjenesten at gå ind på Apple Podcast appen, og giver os et med på vejen, og giver os stjerner. Rigtig gerne mange stjerner, men øh, vigtigst af alt er, at du rader os. Det hjælper os med at nå ud til endnu flere. Og så skal jeg minde om, at vi en gang om måneden trækker lod om et tre måneders abonnement på, øh, abonnement på Dplay til dem af jer, der skriver en anmeldelse af os. Tak for nu, gutter. Der kan man også søge krimi. God krimi på Dplay. Det er fuldstændig ret i. Tak for nu. Programmet blev præsenteret af D-Play.